Sura al Imeteremka maka Mwenyezi Mungu katika sura hii anamtajia mtume wake sallallahu alaihi wasallam neema alizomfanyia kwa kumpa khali nyingi na neema kubwa kubwa katika dunia na akhera na akamtaka adumishe sala iliyosafi kwa kumrithi Mwenyezi Mungu na atoe mhanga bora ya mali yake kwa dhahia ya shukurani kwa ukarimu aliyopewa kisha sura imehitimisha kwa kumbashiria nabii sallallahu alaihi wasallam kuwa atakatiliwa mbali huyo anemchukia na kumbughudi mtume bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye wa rehma, mwenye kurehemu inna Hakika tumekupa khairi nyingi Basisali na uchinje kwa ajili ya mula wako mlezi Hakika ane kuchukia. ndiye aliye mpungufu